Si më i dy dhe zër, o shumë në ansi që ta kuptojnë, ku shka mushaf, apo me telefon, e da vërësjel surën el muqminun. Surën el muqminun, pra surja e 23 në Kur'an. Zotë i onë të bare kjovëtjarë në këtë surë dhe zër, në e dhe gënë një mana shumë në ansi surën el muqminun. Forca e Zotit Xheleljal. Ne i përmendem disa për ajeteve, në dinjratën e kaluar, të ndalocim tani fotografi. Por shumë për ajeteve që kanë në ka vale surën e Haxh, aqord, wala yansurallahu ma yansuruhu inallahu la qawiyyun aziz. Allahu do të ndihmon atë që ndihmon Allahu. Allahu ka forcë, do është i kënaqur. Gjithashtu ka ardh këtë vallahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allahu e ka shkruar që unë do të fitoj me pejgambertimin. Unë do të fitoj me pejgambertimin. Tani vëzer kur vim. Sot Forë ca Allahut e premtuar për umetit në Muhammedi sallallahu alesim me Ku ashtë? Apo? Qisht të kuptojnë? Allahut e ka nderu këtë umet E ka privilegju këtë umet I ka dhonë, shka si ka dhonë asni umetit Dhe një një tash del në glob Dhe e këshirë thot Shubhanullah, ku, ku ashtë kjo? Musliman sot mas pak ti Ju shkon fjala Kan autoritet në bot Ekshtë të mëra Apo? Si tërsi Si tërsi Skan fuqi Qishkan të tjera që shkatëbaz dikur muslimale dhe zemë anë, themi në Kur'an prakë themit e përsetimi në nënhijën e emën dhe sisive zotë i gjelë i gjelë kuptimi u metit në Kur'an nuk është që kuptojnë së njërzit fjale u metë dëmëndon popull fjale u metë dëmëndon popull popull e, i cili lidhët me disa lidhje ka mundës i më konë lidhje e, kabile ka mundës i më konë lidhje e, gjungë Kam unsi më kanë lidhje zamani, ju na i jenerat, ta asojna. Ni jeneral. Jo, brez. Dhe kam unsi lid besimi. Dobot. Kam unsi në matali qabilja, kjo thotë se jemi babë papgjysh në rregull. Teatri thot pse kë thot diguj nafu pse jeti me popull me kë, pse nën hebrez ose në juve vlasin. Në rregull. Në teatr thot, thot unë kam këta temën. pse e gitanin? Thot po na ai nënëllatorën në brez, hutimin mosaanik. Tjetër thot, unë këshirë, kë asë jem, asë e kshirë. Ky as është i gjak i im. As e vulgjun tim. As që na linën në linë vend, po unë jam i kthidha dhe kjo është i yemi. Çi ka mundsi? Kjo pika e katërt është shumë e rëndësishme. Kjo pika e katërt është shumë e rëndësishme. Sot mbot munohen me anan e popullit, umatit, me elan veç të kjo. Për shembull, po da eki familje po. Mirë, mund është mbrojci si familjar. A e full gjuhën të anë, po, ki drejt me mbrojt si familia, si njëri cili ju bashkon gjuhën. A e ki moçanik, shok e ki e dost, po, ki drejt me mbrojt. Mirë, këtë të drijat asë njërën se ka, anë njit besojla. A, kja të shka tjetë. Faktisë, se kjinë në shtetësina atina, si ju bashkon gjuhën, si ju bashkon, do të shki drejt me mbrojt. Gjëmë, të të të zajna, sotë thue, zotë i ndihmovë kinesë, shkën t Eh, Musliman Kines zones, Pagan E të shka përgjështi A e folë gjënatin o jo Kabila e kiti shka jo Qatë Sh... lidhime ato E të në nëse dhe dhe dhe shumë nën Kur'an Sa Allahu Gjellë Gjellë U forësin e këtio metit E ka shtrinë shumë forma E ka shtrinë shumë Nëse në e legjën e Kur'anin Dhe dhe shumë me se umeti E ndë e damari Re Kjo met është mënsuha تشهد من الصوره ان دي موار قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق ساي بخاري قال صلى الله عليه وسلم دو فوجدون لك امه ني جروب يرزيش الحق دريط تشهمونه كويان تاش نشوفنا ملينا الله تبارك وتعالى في لمج نظر تاش الصوره المؤمنون بروب الصوره 28 دو تكثهمي اياته وتزوتي جل الله Gjelle, gjelle, pra, forca e Zotit që ja ka thënë umetit Muhammed S.S. Ku është? Thëtë Allahu Gjelal, unë do t'i ndihmoj për nga mërë të mi. Mirë, nëse Allah i ndihmoj për nga mërë të ve, në kryet të tëre Muhammed S.S. Edë nëse ndihmoj Mamesan, du t'me ndihmoj edhe, umetit Muhammed S.S. E ku është këndim të shohim të një Kur'an? Ane e përmendat dhe zërë se forca e Zotit nuk le Zotit që lezojnë njërzit. Prinsipeve të rejta nësë në përmë të më kodët, ndalemi, si është faqë Allah u forësën, dhe kur është faqë Allah u forësën, dhe pse e vanën Allah u forësën, o shumë në në nësi me e kuptu vëzër, pse e vanën Allah u forësën, para kësoj të shohë në kuptimin e umetit, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem. Shikonë në të zënë, el muëminun, Allah u gjene gjelën nga jeti 23, qëfarë fa? Walëkad ërselna nuhanin ila qaumihi, faqaluja qaum Pas Ademit Ademe A.S. Shka pas luft Shka pas për leshe Shka so pas për leshe Shka pas për grinjë me kërkan Se? Se kitë janë konë muslimat Shka pas për me kanë Më grinjë Apo? Me njëherë Pas Dëmonë Qishka përmenim i këtiri Mas 10 generatave Mas 10 generatave Generalat eh, Logaritët dëmonë Si loj brezë Nuk është aset e vinë Më mendicene As me diqene Kështu më ratë Po 10 brezëa Ka ardë populli Nuh Ka ndeviju nga rruga Allah u gjithë dhët Ne e dërguam nuhin të poplivet Dhe i tha o poplija Madhërën e Zotin Gjellit Gjellaluhu Se ju s'keni Zot tjetër përveç Allahu të barake U e tjala Pas taj të regon debat um, Për të kultu dhe zër Dutë me lezuet të shpia Qikoni Allah u gjithë si ka bo mon, E gjen Funkcionon një një vijë të umetit Të pengamartë është një lichë Dhe të tjera të një vijë Një lich Dhe forëcë Allahu gjithmonë manifestohet njët Shikone E dërguam nuhin Pas taj vazhdojnë vazhdojnë E tregon që shkanë polimizu, që shkanë besu Që shkanë besu disa pat edhe në fund që i ka Shkatru Allahu të bareke ta Pas taj tregon Allahu gjellë gjellë thot Thumë në shënë min ba'dihim karnën e kharin Pas i shkatru më kejt I prunëm do tjër I shkatru më kejt I prunëm do tjër Fërsel na fihim rësula Pas taj dërguam të këta Rë Shuaibin E të tjerë prej Për e nga mërmet të zotit të bare kjo e tala Hudi e kështë mërë Pasaj zotit të bare kjo e tala Vajzdon me treguje Se si i ka shkatruje gjithë këto popju Prej popullit të adi Prej popullit të themu dhe shtë të thot Thumë me nëshehën e mbaqdim kurunen e akharin Ajeti katër të të të thot Pas taj krijuam tjerë popoj Ka shkatru komplet një popullit Komplet e ka shkatru zotit gjelaluhu Popullin që ka Pas e dhëtë Allahu gjellë gjellë ju Thumë me ersëllë në rusullëna tetra Pas taj, gjdo poblë ja që është minë i pinga me Tetra pandal, tetra Ava mu te watir, shumë dhe hiq pandal Gjë e ummeten rasulloha këtë dhebu Gjdo ummeti që ja kemi ndërgu pinga me në vetë I kanë thonë rrënacakje Rrënacakje Dhe zekur i kanë thonë rrënacakje kanë sfidu besë një kërinë Për nga mberin, forësën e Zotit, këtë a kanë svidu, këtë këtë këtë. Apo, Allah u gjilën e që dhërë. Fë et ba'na ba'dahum ba'dahum. E na, ha, indjekëm njëri, njëri pacjetëri me gjahalna hum e hadith dhe i bëm histori. Popële lutit është histori, zërë. Dejti vdekur, se ka me dejti vdekur, se ka shkatruë Allah u popële në lutit. Apo, ka shkatruë e kje e kia sot në përshemën, a uh, djurmët e popullit të Adit dhe Themudit në botën arabe, në sot çka quhet Saudia. Apo iki atje, uh, ku ka thonë Allahu salla llahu alaihi ve selam, kur të kalon nga për këto, asnjë ngutës, se këtu i ka shkatërruar Zoti onë barë keutala, uh, shumë prej popullve. Pasat të të Allahu xala. Thumma arsalna Musa wa akha. Pastaj e dërguam Musain dhe vllahun e vet. Tani ku janë këto? Bita Israilit. Bita Israil, Bita Isa ibn Abd al-Salatu wa salam. Tani Allah u gjenohet të regon Qyshkë janë, janë përsekutua Bite Israelit, Ndjekësit e Musajt Farahoni, ekstumerat Shikonit tani dheze këta jet A jeti 51 dhe 52 51 dhe 52 praj. 23, 51, 52 Dhe dhe Allah u gjenohet Ja ejju har rusullu Kullu min tajjibati Wa amelu saliha O ju të dërguar Hanin nga të mirat dhe punani Veprat mirat Hani nga të pastërtat dhe hani veprat e mira. Meqenëse, o ju të dërguar, o ju të dërguar, kujt vi falon? Nuhi me Musa sjan si ba. Nuhi me Isa sjan si ba. Nuhi me Muhammed sjan ba dhe andas edhe. Ibrahimi s'ka pasu Nuhi, Nuhi s'ka pasu Ibrahimin. Apo Hudi s'ka pasu Sulejmani. Pse Allah ni thirë, ya ja, ayu harusul, o ju pejgamber. Si kur e dëgjon ke thirrje, sikur kur thot Allahu, oj se do keni besuar, grumun. Çe oj se do keni besuar. Mir po këtu kur lexon te Kur'an, oj të dërguar. Thirrja oj ju gjuna rove, është për ata se janë bash. Janë tani keq për një har. Oj ju, oj ju të pranishëm apo. Kë e thëse kujta ti vol? Dhe se këto pejgamber me kë të shpërndarën apo bot dhe në histori. Si thira Allah unë oju Nja Shko që ka të Allahu gjelluar Oju të ndërguar Hanin nga të mira dhe punonin vepra të mira Inni bima të amelu në alim Une e di që ka bëni ju Që ka thot tani Dhe gje këtë Wa inna hadihi ummetukum ummeten wahida Ki ummet është një ummet Ku është kjo ummet Nuhi Hudi Salihu Shuaibi Ibrahimi Ishaqi Ismaili Jakubi Yusufi, Musa, Haruni, Sulejmani, Davudi, Isa, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dapeng amar maskura plot, yani çka i bashkon? Ha. Disa i bashkon zamani, disa i bashkon vendi, disa i bashkon besimi. Allah do ti e vllaiati, po e ka dek në umatini. Ku ka forca, forca na tash ka besojmta. O ju të dërguar, in hadhi ummatukum. Ky është ummeti juve. Qëllë është të meti juve? Ometi juve është se ju, me gjithë se Ismaili është i pari që ka fol arabishtë, të tjese kanë ditë arabishtën, Ademë a.s.s., Nuhë a.s., Musajë a.s.s., janë popuj që të takonë largë shumë, që të të nëllohë ju i një një që të insalohë e të muslimanët se kuptimi ometi dukës të e që ka të ka bashku për përsohë. A dhe ti i gjenë sot muslimatë bërshemo, kur i thua e du të me ndihmu o mejtin, du të me përkravë o mejtin, a ti në trunë, shka ishkën sejfte që të vlasnit e mi, ja, gabim. Shumë gabim. Shikha allo që dhe thotë, ti a ju jo më meti më avesan po, e po edhe nuhin e ki vla, obligime ki me besuhe. Ti i ki vla edhe ata ketë që ka i kan besu nuhit, ti i ki vlezër dhe ketë ata shka i kan besu Musajt a.s.s. Në këtë kuptin vlezër, o mejti qëfar ma Edhe klidhur me Me qfar Me trup dhe me, dhe me besin Thad Allah u gjeni gjelaluhu Edhe unë jam zoti juve unë, Një umet dërsa unë jam zoti juve Përmi e tje zhu dhe zetam Përmi e tje zhu këta E shikojta Të kundër të në qe besoj njërzit Për qe mu sot dhe zër Popull unë met Si të mas të na Kjo, kjo është prej fesadheve që ka ndod Mas i janë bëho njërzit dhe më donë do thirdu në fise edhe në shtete të veta ashtu me radhë kabile të veta. Sot vëshimu edhe neve shitparësh e qurthena do të më ndihmuë me të, çfarë thon? Apo vllavin tan. Vllavin tan. Prëgo, ndihmo vllavin tan. Ç'i quaj vllavin tan? Çfarë më thanë ato? Çfarë më thanë? Nëso german Abameinuar. German. German musliman. Ai vrcin vllavin e tij. Çuajet? Inna hadhihi ummatukum. Që është ummeti jot? Abo. Bite Israilit Bite Israilit Djekësit e Musajt A i ki vlaja A që i pja bite Israilit Bab gjyshët e jehudive sot Bab gjyshët Të herëshëm Të jehudive sot Në i ki në vlazë A i ki në vlazë Djemë të Ishakët dhe Jakubit A i ki vlazë A i ki vlazë Muslimat Ato që kanë deviva Në do të cikie Shiko nuhi të le i sratës Që i ka thënë Zotë Ion Gjeli uh, Gjelalu I ka thënë Ja bu nejer kebmana O djeljam hip meneve në një Po, hip meneve në një Allah u gjiljona që i thot Innehu lejse min ehlik A i sa familiar i joti Mu, Nu janë i s'ka thonë kjo djeljam Shto, a i s'ka thosh me pështu Pse Allah i tha nuk o djeljot A i djeljoto Sësht i joti në kuptimin E asoj qka une e një më konë i joti Për më konë dikush La i joti dhe i joti E heli thonë diqka i jotja Dhe më konë dhe që Një përpëshinë këtë amë, umë me të kumë, umë me të juve Cile është me të juve? A në itali dhe zërë sotë që ka gjenë anon? E gjenë sotë egyptianin, që përthot? Një mojë vlajnë tanë egyptian E nëmë këta, egyptian Ti dhu që ati paska zorë një vla musliman i Libijës Allah edhe shtajde Kinë Saudi i dhu, janë do musliman që atje Përshemë në Siri, kanë nevoj për minimua Abo, Allah edhe shtajde Abo Ti tjetërit të i dhu, qëra djenkinja në të hejkë shumë. Adho e dhështë hajrim. Kjo e pakta nësë dhëtë Allah, jë dhështë hajrim. Kapitënës që abonë shërri. Abo, usëa njemi ajë, usë njofën ata. Shka, asë më lidhë venja, s'ko, asë, kur që asë më lidhë me ta. E Allah u gjithë dhe zërë, këtu me deshë të ndryshën me lidhë. Dhe zërë, na, a i në taku me Muhammedin së sëllëm? I në taku me Dhe dhe zë dikush dënë me e qakit lidhë, me e prejket lidha Dhe kur gjo se kje bu bekrinti Dhe që të lajnë tanë këtu e kje E jo, Allahu dëshiron që forë se këti umetit lidhë me diska tjetër Andaj, umetit nuk është ajo qka të rrimet të rrimet to I ki kabile, flitin një gju jo. Andaj shumë një njësë, që ja si u banë lukthi Se gjua araboj, gjua me madhe Lej i gjunë arabe, dikush se kuptonë, qka ka në ta Normal, nezi nuk studoj, nuk humbtoj thellë me ditë. Çka ka kjo djucci? Pavarësisht, pa mos më paskon. Islami i shkon djoma më më e mirë. Kopi, ya ja, Rabb, çka thon? Shkadojn, aj, çka do me menuh, nos ne ta mësoj gjunë arabe. As i duhesh me menuhë shtrem me këto djutira. Pa nëçmo as i dju, kuj, thmir ablë. Mirpo. Pa mëor këta. O dhëzër, miri më im fitogës ka fol arabisht. E çish mund të tentim të s'ta bajt luksin se djua arabo djoma më mirë ju arabo ju me po njer me masi mase shumë diçka e to Zoti O Muhamedi sallallahu a yarabish ka po s'ka diçë të fljoh aty a munesh me para mënu se në buzët të ti ka dal gjua a munë diqysh me forma mirë se aj jo vaj po, arabish ka fjalë aty kujt sot o ma ma sjëllën tha për shembull pse duhet patjetër me diçka në arabe për mu kan mufti që, se ti di ta shkëto fjalë me diçka e të vol aber anë të shekhu sa anë ja to njerëz as zban më bë mua muhabbet pse ti nuk e di çish pretendon me morvesh muhammedin s.a.s. Se që marrvejuon. Mote ma dikush thotun di, thot, e di më mirë se hoxha. Më mirë se hoxha thotun e di. Çish mundesh më ditë më mirë. Haj ka do, unë nuk po dua më ditë çish mundesh më ditë më mirë se hoxha. Ti më ta prum Muhammedin s.a.s. le me të folëse marrvesh. Dhe shmi thon dikujt Allahs apo thot Allahu s.a.s. se se marrvejuon atina e, e sikao mund ti bashaj dikujt, apo. Ataj besitari vëzë ka mundsi, ka mundsi me pak diçka lëvrit zemra e tina. A dhej, e para, rejthi ma ngusht me atësht ka jeton A tani, a e ki vla musliman, po e ki vla, atësht ka e ki ngat A ma u mejtësh ma i gjan Kjo është e para, e di të kuat dhezër Rejthi parësht, që të në gjami e flasë të në një gju Jemi vdezër musliman, apo edhe ma të shkena rrëthejnë e kështë me ratë Mirë, rejthi ma i gjanë, që dhezër Sa ka musliman, ndunja Sot, mbi një miljar Përkacohën musliman e hb E hlisun e valgjema muslimat Një miljard Andaj dhe zënëse e, e zbërthejna Kur'anin e shuk nëse umeti E ndekot damart fort E ndekot damart fort Mirë po, andaj, ata shka morin vash Pre të tjere mesejleme Të tjere me Ata thonë, ata thonë, te umeti Muhammed e Sam, ka minam Minam Thotë, me ardikus Ves me shkel dikun Ava, mundët gjithë shka murët të luhe Dhe ka studimet special Si mune të mejtë Për një herë në më kanë më i madhë Ka studimet veçanda Jo që i ka më muslimat Që i ka më të tjelo Se dojnë Muhammed e samë i ka lidhë në të form Deri të është problem këto Mi zhvejsh Pjasaj Pjasaj shka ja ka nërtu Muhammed e sësëllem E ta një të shumë në shana kalon neve Muhammed e sësëllem Normal Me drejtim zote gjelë gjelale Me frizim dhe shpadet Allahu te bare kjo të në Shikoni u mejtë e më mësam, shtrije në tokë, sotveç, pa, pa dhëtë dhime dhe ma gjanë, u mejtë është dhe ma gjanë, shtrije sotveç të tokë. Vërshemu, të ne, po njësë për piktus nga se njësë dhe njësën, në shqiptartë. Elhamdullat, përkacija më më dhe, përkacu në islamë, po, a është veç këtu? Jo. Dalim pak ma në nëra, Turqit, sa janë? Miliona, a bo, dalim ma kë nëra, shtashkara, po tra 500 milionë arab. Egjiptian, Libian, Sirian, a, a, a, dhe von Gadishu arabik, Saudia shkaqjun ekzomerat. A janë vetë këto? Jo. Tanë Ballkani u përfshi. Turqia me turqit, turqit çkaqona për Evropë, ekzomerat. Tanë në botën arabe 300 milionë arab. A thepundon veç këta? Jo. Sudani, Pakistani, çka janë? Muslimane janë. Per gatçi muslimane. Sa u me ti Muhamedesan? A veç këta? Jo. Knej Afganistanin? pesë lloja apo Kazakistan, Dagestan atome me me me këto emrat që janë, sa dush kanë? Apo, ajo veçkaç jo, knejë ka Rusia nëse dalim? Sa dush muslimanë? Nëse im në Evropë me miliona muslimanë, apo, vetëm vran janë 9 milion muslimanë. Ekstremal. Aoj veçkaç? Jo, alo. Nindi sa dush kanë muslimanë. Apo, më të mora gjithashtu. Aoj veçkaç? Ja kanë më çarning. Në Amerikë sa dush kanë muslimanë? Miliona kanë muslimanë. Jo rasti jeta her abonilesh ti përzona mos ti përzona mi përzona mos ti përzon pse ajo ndjesia ai aj, mat mat ata t'i ofin më mirë se diçka 11 u thotë këto Muhamedit sa më besoj si dihet fuq fu, forca e komën atu fuqinë komën intelektuale shkollës e shpirtit moralit keti ka më të fortë ata rëzën në semër çështën glob këtë çto musliman tani në sajdana ekonomikisht ai që valli sa jashtojnë O, musliman s'kan ekonomi, se mu kan A, a, a kan ekonomi, sa dush kan ekonomi Nëse mërë të është qëto, këtë që ka i përmenu A kan pare qëto, ekonomi, pare, a kan Miliona, miliona, miliarda Nafti dhe si qeshëm Si qeshëm dhe nafti Mërë të është Him pika, pika në joqanën dhe dhe kreja Sa kan pare? Sa dush kan pare Po meselja ku, ku kanalizohen këtë pare Apo? Ku kanalizohen këtë pare A, a kan numër? Sa dush numër po po numri mal edhe jo vetë a është më interesant do okay, kjo shumë shumë pikë interesante edhe vetë Zoti desha ka vënë me, me këtë shpërndarje pse e ka shpërndar këtë gjë këtu në dunjë Allahu ka studime pse ja pse ja shpërndar gjë këtu nuk i di re Allahu që jua është ka përgatitur për dunjën e ardhmë sikur që njerëzit me Covidin çka ka më bë. Në radhë Allahu u jëllë ka më von më të mirë që ekziston po njerëzit çu të më pas bënë në spitale disa njerëz asoj janë janë fokusuar në konspiracion O valla e keq që ka mendon, jo vallai ka menduar dhe mira. Sepse ka garantuar. Ka garantuar Zoti yon te bareke wa te ala. Kë është kuptimi i dytë? Kuptimi i tretë dhe forca umetit, vesan, quat e, e ummetit muhamedsan, tjuhat në gjuhën e ulemave al ummatul mad'uwa. Ummeti ithirur. Kimë di lloi ummete? Ummatul mustajaba apo ummatul mad'uwa? Ummat çashporgjit dhe ummat që s'shporgjit. Edhe këtu ka forcë të umetit Muhamedes sallallahu alaihi ve sellem. Si kur kanis Muhamedes davetin e tij, thirrën e tij. Ku ja kanis vezer, me çka ja kanis? Pinzaro. Asnjëri s'e ka pas. Etani ai asnjëri s'e ka pas. Allahi ka von thirrë që nuk do të përgjigj. Ku shemu përgjigj? Umetit jot. Ku janë? Prit pak. Prit pak. Andaj për shembull Allahu i جل جلاله kur përmendum thot në në një prej ajeteve të surës Maide, kush e vrat një njeri pa hak si me vraket dërzimim. A ju kini analizojun ja pse so si me vrak kë njerëzim. Ju ninië njo ne berat. Allahu qun ja llogarit si kit njerëzim pas vrak. Ka shumë kuptimin. Një bë kuptimin e çeloj. Ekivra at, edhe at çka ka pas me arpi ati, edhe at çka ka pas me arpi ati, edhe at çka ka pas me arpi ati. Ekëroni dunjo. Apo. Male këto. Ademi alayhis salam. Ku shavra ademi dhe ka vrak i dunjën. A e kupton dash? Se ti e ke vran djem. Ja gëvro, atësh ka nuin. Këti që ke vlon ti. Ato e ku është ai? Po mëranë më fare këllati. Ja këtëriko, po, ta këtrë është. A kupton sa është e mallët Allahu një njerëz? Një njerëz. Andaj tha Alai selam xam, çaubën apo shifni sa është shit? Shumë më shit apo. O ma gjoki muslimanët më i çet. Se po kët çaubë këna po përkë? Të uajmash më rasoni. Ky. Apo, sjan jas po jemi monument. Çaubja ose dishka tjetër. Po njëri më e rëndësishëm. Ma në nësishme, ndaj përshimu disa prej uh, ulemave bashkohore që parë thonë si Muhammed Kudu Rahimallahu I kanë ndërtu njërzit, i kanë ndërtu uh, qytetet, i kanë ngritë murat e kanë shkelë njerin At, Allah, Allah dhëtë njerin ndraqenja E ta një vëzër, u meti me dëu, i thiru, cëli është u meti? Allahu Gjilin Gjallu i ka thonë Muhammed sa më thirti E kush ka mu përgjith? Pret Pret, ka mu të përgjith, gruja jote Dhe Limi Gjestan, Ebu Bekri, Omeri, Ofmani, Aliju, Abdrahmani, Bilali, Ammari, ekshë të mëra Kësa i thëjmë dhezër, djetarë përshime kanë qëjtë, takati imbuljum Takati imbuljum Edhe më në menë kjetë takati imbuljum, dhe të në duhet e të pika e të rejtë, dhe se në mundë të në koha Si e shfaqë Allah e takatin Allah e fshetë takatin Qëta në në e fshetë takatin, Qa nuk, nuk, nuk godetë më njerë E tani, takatim bulumi o metit, ku o dhe zërë Shikonik, i ka që dhurt Muhammed s.a.s. Ka Allahu qimënoj e ka thënë O zotë, ndihmoj e islamin Me njëpi djo mejrave Omar Khattabin ose Amr ibn Hishami Amr ibn Hishami është dhe bu gjehni Edhe Allah e ka zjedh Omar Khattabin Thotabullaj ibn Mesudi Kure ka pranu islamin Omar ibn Khattabi E në falë gjabe Hap të zi Derja dit janë falë 15 E ka këshirë sahabja Si të ketë shumë Në më Abo, shumë njerëzit, ka falë namaz, ka ikë Pse? Së dopt Abo, dhëtë kërë e ka pranu islamin amën khattabi Pak e kena qukrije Pse, shaj Njeri me Kërë e ka pranu Hamza Kërë e ka pranu Hamza Me gjithë se Hamza kur kanë isme Kërë e ka pranu islamin Ajo fitili u kanë si Si pak përina oti Pse me mangud gjallinë miqës E ka thonë po të i pse mbron kërsi e në fejnë ati Ka thonë që pishtajë e në fejnë ati Ka i një islam Që ka ndohë dhe zërë? Ka ndohë një tërë Takati u mejti të është imë shefë ku? Që kushe ka ditë cë o meri bëndë musliman Andë e ka ndohë në disa transmitime Kena pritë gomari mu bëndë musliman O meri jo Se? Po ma jashpëri u kanë Ma jashpëri E ta një dhe zërë Si me me e kuptu nga këta nësot? sot Së të bërshim më thënë do Skena na ingjënjera Ka mundësi një një një një n e ban të mora po edhe vendi muslimani thotë "shouldn't engineer in the room" qoftë qoftë më serioz do të më bë mo musliman edhe bindet ke inxhinier sa shikoi na i muslimane kështu që ka ndodhe zë rumbetit kështu që ka ndodhe andaj na doniar për shembull skenë na po kuaj dite çon skopa sanik s'ka doktora më nëse vesh në rrotullimi duhet pa vesh ku takosh 80% për shembull donja indian s'ka bosi musliman apo Për njëherë, kita jo forcë, e ka pranu islamin. Apo? Për njëherë, ta është përshimë dhe to, kanë probleme atje. Se, kush i boni me këto. Ta është kita të forcës që i ka po, sa i ka logaritë për veti, ta është si ki për veti, sa i muslimani, që të, të rëmendim ka. Tatartë, i ka nëftu musliman, të po. Tatartë nuk kanë lartë në Bagdadë, e që kanë bërë dhe zë? A di se kanë bërë, Tatartë? Mongollë që ka, ta tart, kanë n sa chicur ka hartatari, janë kanë 10 musliman, 20 musliman, siç sot paraforsisht. Ka hartatari, këto janë këta tarmatos. A le kanë junish patat? E kanë gjithë. A le kanë më shpatonat, i kanë mitkën. Kaç forca kanë pas? Kujë kanë noni islamin, ata kanë rrugulluar. Apo, andaj thot për turqisht se kanë rroj nga Tatar. Për çfarë arsye? Ata janë Tatar. Kjo është meselja, çika ardeli te turqisht. Të Apo, pastaj U ka kthi kundër. U ka kthi kundër. Kur e ka marrën Islami tash, i ka shkuat dy vetë u konshluar. Ka domoshta ashtu nëna do për la, ashtu për xhenat, apo për lami. Apo, tani vetë çka çka duhet me kuptu na? Do me kuptu se nuk duhet besimtarë shumë ushtecsua. Allahu ka ka fuqia të mëshafta. Ku i ka dhënë fuqinë të mëshafta? Ayete, rëhatë. Ayete. Abdullah bin Selam me ka kon forcë pshaftë Muhamedi se. Abdullah bin Selam me ka prift jehudi. Prift jehudi. Edhe Abdullah ibn Selamin e kanë pasë bombë përvejt i jehudit Edhe i kanë thanë jehudive Për me ati në shkenkon ma dopë si, si avam I kanë thanë, kalëzoju Abdullah se e, Nuk është Muhammed e Samhak Abo, manëvrime Kër ka ardi, ka bo musliman Allahu Gjullat ka mërë dëshmitarë, një a, Va shahid e shahid um minkum Va shahid e shahid um minhum Dhe një dëshmitarë ka dëshmu pë juve A, kush është një dëshmitarë? ku është dëshmitar. Çajka ka dëshmuar për Jehudit, ju ka thonë, s'është e çartë o pejgamber. Kur u mo pejgamber, u bodu dëshmitar kundër atyre. Në ata i kanë thënë, "Kulum shejfal." I ka thonë, i ka thonë ja Resullullah, kur ka bërun Islam, ka thonë, "Atm shef, no, veti për mua." Apo veti për mua kush jam? Sigur sot përshimu. Ti përshimu i thu për shembull. Ti për shembull thub për njërin, thub për Shokitan ose për Finlandialin kësaj herë. Çfarë? Thot va shoma djali im. Maj zoti sa i s'ka. I moral çu, mbi dukun më kësaj herë. I falë 5 vakë, leve, gjojës, së balaj Pse e ndronë kështu Sepse si ti dhush falët O musliman, o i devatë qëm Ska hajrë për tina Shikoni që e këndon Ka ardhë u kam shemës përdës Abdullaj i bin Selami Edhe me mësami ka than O i lëzë, qështë e njifë një Abdullaj Ka than hua Alimina Ibn Alimina Khajirina Ha? është hoxha jon Edhe babë në ka pos hox Ma i miri jon Rego Ka thonë, që ka thunë nime pas pra lu islamin ki? Ka thonë, ea dhe hulla, zote e ruyt Pra nu, jehudia edhe zote e ruyt Elbet i ka shku me një muboj muslimat Abdullahi për e përcela tje Për i dëgjën që ka përthot Atër e dur Abdullahi tha laj, laj, laj, laj, E shedu e lajla illallah E shedu Muhammed Rasullullah Atër që ka tha? Tha kja konë ma i njërën të jonë Dhe babën e ka përsi njërën Edhe ma i keqë jonë Dhe babën e ka përsi të keqë Shkëndroj Ata e kuptu Se kjo forcë e jo në atash I kaloj Muhammedis a vësëllem Mo kime këto mend të këtina Intelektuali këtina Intelekti këtina Generaliteti këtina U boj Muhammedis a vësëllem Andaj kur hini omë në khattabin islam Ebu gjelli tha Rungë në tash ja forcë, temen, zë, Duhet, rman, Ketë shkaj a kisha forcë temën Na i mor Andë dhe zërë muslimani të më gënë shumë kujtës shumë Duhet Ketë sytë me pa si mi thi njëzit në islam Ka mundësi diku që është vgjullu o bo hazër Në mëna ti dhe më që pak mi du të kiblem e që mi andrua Banët forëse muslimane Banët forëse e muslimane Andaj, omejti, nda Pra, nisëm nga lokali Shtrim në bot, në glop Pastaj Edhe ka mundësi një forëse Omejti të është diku shtë i sedi Kamu ba muslimane, në nëzë Zoti Gjellewala, edin Mir, a mundët mushtrinje dhe më katsh? Ja? A mundët mushtrinje dhe më katsh? A mundët dhe تشجم المجتمع عندما مشى. قانت ديار دي تر استرينا زمان نتقاور. تشيشني زمان ان هذه امتكم امه واحده. ادم نوح وشعيب شعاي, هود صالح ابراهيم اسحاق يعقوب داوود سليمان موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم ذكرت ابا كانوا دمان Për nga mërë të tu, u mejti jëtë. Ebu Bekri, Umeri, Uthmani, Aliju, Abo Ebu Bejti, Mëgjerrah. Këto janë, u mejti jëtë. Ebu Anife, Iman Maliku, Ahmedi, Shafi iju, u mejti jëtë. Iman Tejmje, Iman Kajim, Eksumerat, Iman Dhehevi, Iman Nuk e dhirë, u mejti jëtë. Tanikë të ku janë, sjanë, janë u mejti jëtë. Qëka i bje? Ti e di se i në gjodën e atinëve. Vëtë më kanë ti e tak Bak me harët që këtu dhe ka hec Ibrahimi e sëlam Qa ta barmenja? Po vet i, shkoh -shkoh Ibrahim i e Ibrahimi që këtu dhe ka hec E këpëta dhe zër Kjo është umeti i litë në zaman të kaluarën Prokej që kanë kalu për muslimaneve Për pengamërve janë vaznit e tu Janë vaznit e tu Janë pengamërve të tu Këta dush me ndih dhe zër A ndër këtë një nga ka përshimu Qëpëta dhe zërë në qëjshme ka mundimu umeti A dhe zërë Ta është di se që këtë gjatë është të ndihmume Në tako në nur Allah është në nurin Dikësat po Ku janë njërzit Pak shumë 5 miliard të ndej Apo 6 miliard të ndej Hec ka ka e Cibrahim Kërë në zamant të kaluarëm A muina me shtrinje dhe më gjatë? Muina me shtrinje dhe më gjatë Qish muinë me shtrinje dhe më gjatë? Kanë thënë djetarët U meti në shtrinje dhe ti Kohore Në të ardhme Si Ta është s'ka kërgjoh për jo mejtit Muhammed i sëselle Pse s'ka kërgjoh? Qa është të ja, ja lexën të runi, ja po? To të tamam, kjo të kalu u oran, kjo të këto mejtin... Ta... A mënë në të armën? Mënë dhe në të armën Si mënë në të armën dhe gjë? Po shemi... Për para, musliman tazajna Baba Ebu Hanifës, Baba Ebu Shafiju Printe Ahmedit... Ato, me angëzhime, normal e kanë po vetën shan Asule, jo. Apo? Shana Sulema, s'kërgj A ju kujtojnë të hanën e kaluar Kër folim të fjalë Allahu Gjeli Gjelalu hu El anë e bashiru hunne U e ptegu ma ketev Allahu Lekuf Kër Allahu e, nda, e kështë ndaluni her Mardhonin timen Ramazan, natën Pas ta e lejoj Qëka tha masi e lejoj? Tha ani, pa një mardhonin me gratë të juve Por kërkone për Allah A qëka ju ka po risk Qile o risk e tham e, e vladi Tash, qëka mundu dhezër? Ka mundësi njanin, kër rizt vetin e këllu doktor Se dheja Në kërri zvetën e ka një alim Tëmë në kërri zvetësë, në farë E ka është vesh kohë A të shikovësë, kitë të forësë, Allah u gjelëja, ka dhe në mejtët Muhammed e S.S. Baba e Wahanifës, Baba i Shafiijut, Baba i Ahmedit, Baba i Malikut, që që janë ka në gjëllarë Që janë ka në gjëllarë Që ta më në mejnë e dhe gjëllarë? A e këndi mu këto mejtën e Muhammed e Sama? Jo A më në që bërë në mu baba, muslimat Kër dalin për azoti Gjellit Gjellalu Qa ki bavet ti? Hac Kër ti dhe në bo anija me ketë këtë numrat më e vëzër a, a ka bo di shkas ka bo? Sa njëri o bo, ka bo lutja ti me vesh lutja Sa njëri Kur'anin a kam së gjikujnë Hadithin Sa njëri o bo muslima me fjallë të atina mi, mi, Miliona, miliona, miliona A bo A tërre Allah që dhëtë ketë tyje për, për Gjellitanë Edhe ne vëzhgim natë short nehet duhet me bëva, bon, atësh ka thallahu xhelallahu. Ani prak një grotë jove, ana banen një jetë, një jetë, një më, bo, gjo, në jetë, s'fanjeti, me shtrim umetin ndardhmen. Apo ti se vau kurxo në rregull, kuptimin kurxo, diçka çka është më më më e dukshme. U banen në jetë, më banësh bon në hospiti. Ne alien bëdhë, ne trim bëdhë, ne inxhinier bëdhë, ne doktor bëdhë. Apo ajo shtrimi umetën asaj. Andaj beçimtar nuk duhet me u shpresasa. Inë Allah e qawi, thëdë Allahu gjelë e gjelaluhu, uh, këtëbë Allahu le eqliben. Allahu e ka shkujt, ka me fituune. E shkipëtënë, mëzër? Që shfitënë, zotë i onë të barëk e vëtëala? Që që shfitënë? Na e në të lethë me e buani, kurë gjohës në lidhë? A më të lethë tjena. Na e në të lethë me shafiju. Shka të lidhë me shafiju? Shka të lidhë? Vë Allah e njani për neve se ti që i shduhë këtaj Libra që është do këtë Mohamed Sama Kanë ka, ka, ka, ka gu derse A e di sakë që është do këtë Mohamed Sama Jo Shat lidh me ta In ne hadihi ummet të kum Që gjo me ti uve A ne vësimtara dhe zëre kanë forësën me veti Ku duhet Vesh me Me ndez Me ndez Me ni Pingamele së nëtë sëlam ka than Muslimant ha, Janë si një trup Dichka me dhint Ke trupi jeshte ki Aba getru Bianco. Po tash kuo problemi me zonë. Dikush atë, ato tanalti offline dë dapo. Ose sle. Të s'ti thot nevoj më interesu për atmos timonin evropçi ka hall. Asata atje s'kan nevoj më interesu për ti. Aba e ummeti muamida sallallahu alaihi wasallam. Gjur, forcën e ka me veti. Forcën e ka në besimin se ai elitni Zot, xhel xhelal. Ni qibla, ni pejgamber i Allahu xhel xhelal, ni libra lexojit, ni hadithe besoj. Aba, andaj, kjo vetëm, domthon në pak do me pak, no, pak angazhim nga Sicili a shikoni sa kanë umejte unsa mundi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka vënë gupbaht qiyamete pa ard musliman të pasit bin edhe në har un fokus mat 12 bot e lutë se allah inshallah të ndihmon musliman kudo që janë